A párbaj. Glédia Dízsé mellett a képernyőn figyelte az auróra kibontakozó gömbjét. Felhőtakarója középtájt látszott gomolyogni, a napja által ragyogóan megvilágított vaskos alak derekán. Nem lehetünk már is ilyen közel. Nem is vagyunk. Egy meglehetősen jó lencsén keresztül látjuk. A spirális megközelítését figyelembe véve, még jó pár napi repülésre vagyunk tőle. Ha valaha szertehetünk az antigravitációs hajtóműre, amelyről a tudósok folyton álmodoznak, de úgy látszik egy lépéssel sem jutnak közelebb hozzá, akkor az űrutazás valóban könnyűvé és gyorsá válhat majd. Jelenleg azonban az ugrásainkkal csak eléggé tiszteletreméltó távolságra közelíthetjük meg valamely bolygónyi tömeget. Különös. Micsoda, asszonyom? Amikor a szolária felé tartottunk, az jutott eszembe, hazamegyek. A ma után a legkevésbé sem éreztem magamat otthon. Most az auróra felé haladunk, és ismét azt gondolom, most valóban hazamegyek. De az a golyó odalent szintén nem az otthonom. Akkor hát hol az otthon a madám? Éppen ezen több rengek. De miért szólít ilyen makacsul madámnak? Talán inkább Lédi Glédia-nak szólítsam, Lédi Glédia? Az is csak a féle csúfondáros tiszteletadás. Vajon valóban így érez irántam? Gúnyos tisztelettel? Természetesen nem. De hogyan másként szólíthatna egy telepes egy űrlakót? Igyekszem udvariasnak lenni, alkalmazkodom az önök szokásaihoz, mindent megteszek, hogy jobban érezze magát. Ettől nem érzem jobban magamat. Szólítson egyszerűen glédia már korábban is javasoltam. Én is egyszerűen Dézsének szólítom. És ez nekem nagyon megfelel. Csak arra kérem, hogy a tisztjeim és az embereim előtt inkább a kapitány megszólítást alkalmazza, ahogyan én is madámnak szólítom majd önt. A fegyelmet minden áron fenn kell tartani. Hát persze. Nincs is otthonom. El tudná engem vinni a földre, Dézsé? Oda? Alig hiszem, hogy oda kívánkozna utazni, Glédia. De azt hiszem, nagyon is akarok, ha csak közben ellemillen a bátorságom. Ott sokféle fertőzés burjányzik, hát nem ettől félnek leginkább az űrlakók? Talán túlságosan is. Végül is én elég közelről ismertem a maga ősét, és mégsem fertőzöttem meg. A hajóján is jártam, és lám túléltem. Különben maga is egész közel van hozzám, sőt, még a bolygójukon is jártam, ahol ezek nyüzsgtek körülöttem. Úgy látszik, némi ellenálló képességre. El kell árulnom, Glédia, hogy a föld ezerszer zsúfoltabb, mint a béli föld. Akkor is. Sok dologkal kapcsolatban teljesen megváltozott a véleményem. Egyszer azt mondtam, nincs miért tovább élnem 23 évtized után, és most kiderül, mégiscsak van ami a Béli Földön történt velem, az a beszédem megtobogtatta az emberek szívét, valami egészen új volt számomra, amire, amire mindeddig még csak nem is gondolhattam. Olyan volt, mintha újjá születtem volna, és most vágik neki az első évtizednek. Most úgy érzem, még ha meg is a Föld, megérni a próbálkozást, hiszen fiatalon és a halál ellen küzve végezném, nem fárad törekként, aki már szinte várja az elmúlást. Ej, ha ez egészen úgy hangzik, mint valami történelmi hiperadás. Nézett ilyeneket valaha az Aurórán? Hát hogyne, nagyon népszerűek. Talán csak beleképzeli magát valamelyik beglédia. Vagy tényleg komolyan gondolja, amit mond? Gondolom, elég ostobácskának hangzik a mondókám, Dézsé. De az benne a legmulatságosabb, hogy valóban így gondolom, ha csak cserben nem hagy a bátorságom. Ebben az esetben megcsináljuk. Elmegyünk a földre. Nem hiszem, hogy maga miatt érdemesnek vélik egy háború kirobbantását, különösen miután részletesen beszámolt a szolárián történtekről, amint nyilván elvárják. No és ha űrlakói becsület szavát adja, már ha kedveli az ilyen fogalmakat, végül visszatér. De nem akarok visszatérni. Egy szép napon támadhat még ilyen vágya. És most, asszonyom, akarom mondani Glédia, bár mindig öröm számomra a társadalás Csábít is a lehetőség, és túl sok időt töltök el a társaságában, de most mindenképpen vissza kell mennem az irányító terembe. Ha nincs is rám föltétlenül szükség, és nélkülem ugyanúgy elboldogulnak, akkor is jobb, ha erre nem jönnek rá. Ez a te munkád volt, Zsiszkár barátom. Mire utaz, Déniel barátom? Lédig Lédia a földre vágyakozik, és talán vissza sem akar térni onnan. Ez az óhaj annyira ellentmond egy hozzá hasonló ő lakótól elvárhatónak, hogy csak arra gondolhatok, biztosan műveltél valamit a tudatával, az idézte elő benne ezt az érzést. Nem, hozzá sem értem. Elég nehéz dolog egy emberi lény tudatával eljátszadozni a három törvény ketrecében. Egy olyan személy tudatának befolyásolása, akinek a biztonságáért felelek, még sokkal nehezebb. Akkor miért szeretne mégis annyira elmenni a földre? A béli földön szerzett tapasztalatai jelentősen megváltoztatták az álláspontját. Küldetéstudata támadt, biztosítania kell a galaxis békéjét, és vágyakozik rá, hogy ezen munkálkodhasson. Ebben az esetben, zsiszkár barátom, nem lenne jobb, ha a magad módján mindent megtennél a kapitány befolyásolására, hogy egyenesen a föld felé vegye az irányt? Ez súlyos nehézségekkel járna. Az aurórai hatóságok annyira ragaszkodnak lédig lédia visszatéréséhez, hogy jobb lesz, ha engedünk nekik, és valóban visszamegyünk, legalábbis egy időre. De ez veszélyes is lehet. Tehát még mindig azt gondolod, Daniel barátom, hogy mégiscsak engem kívánnak visszaszerezni, miután rájöttek különleges képességeimre. Nem látom másokát, hogy ilyen hevesen sürgetik Lady Lédia visszatérését. Látom, az emberihez hasonló gondolkodásmódnak is megvannak a maga csapdáik. Általa olyan nehézségek is elképzelhetők, amelyek a valóságban nem léteznek. Ha valaki gyanakszik is az aurórán az én speciális képességeim meglétére, éppen e képességek azok, amelyek segítségével elosztathatom ezt a gyanút. Tehát nincs törre tegnünk Déniel barátom. Hát, ha te állítod, Zsiszkár barátom, Glídia elgondolkodva körülnézett, és egy kézmozdulattal félreállította a robotjait. A mozdulat közben úgy nézett a kezére, mintha életében először látná. Ezzel rázott kezet a legénység minden tagjával, mielőtt beszállt volna a kis kombba, amely Dézsé társaságában leviszi őt az Aurora felszínére. Amikor kijelentette, hogy visszatér, az emberek megélyenezték, és Nis mindenkit túlordítva kiáltotta. Lady is nékű nem megyünk el innen! Az üdvri valgás hatalmas örömet szerzett neki. Robotjai ugyan szakadatlanul, hűségesen és türelmesen szolgálták őt, de soha sem ilyeneszték volna meg. Nos, Glédia, azért most csak hazaérkezett? Itt vagyok a házamban. Azóta van a birtokomban, mióta húsz évtizeddel ezelőtt, dr. Fasztolf rámiratta, de most mégis valahogy idegennek tűnik. – Nekem valóban különös egy kicsit. Eléggé elveszettnek érezném magam benne egyedül. Körülnézett a díszes bútorokon és művészi igényel kifestett falakon. Soha sem lesz itt egyedül, Dézsé. A házi robotjaim itt maradnak, és már meg is kapták speciális utasításaikat. Minden igyekezettükkel a kényelmét szolgálják majd. – És megértik az intelepes kiejtésemet? – ha a netán nem értenék, ismétlést kérnek, és akkor beszéljen lassabban, és mutogasson is hozzá. Elkészítik az ételét, megmutatják, hogyan használja a vendégszobák berendezéseit, és persze éles szemmel figyelik, nem viselkedik a -e vendéghez nem illő módon. Ha szükséges, természetesen megállítják, de komolyabban bántani nem fogják. Remélem nem néznek majd nem emberi lénynek. Mint az a felvigyázó, nem DJ, e felől biztosíthatom. Már a szakálla is idegenszerű kiejtése egy kicsit megzavarhatja őket, és ettől a reakcióik egy-két másodpercnyire lelassulhatnak. És gondolom idegen betolakodókkal szemben is megvédenek. Megtennék, de nem lesz semmiféle betolakodó. Esetleg a tanácsban valakinek eszébe jut, hogy elfogassanak. Akkor robotokat küldenek. Az enyém azonban megvédik majd. – És mi van, ha az ő robotjaik bizonyulnak erősebbnek? – mi nem fordulhat elő Dézsé. A magánlakás szent és sérthetetlen. – Ugyan már, Glédia! Úgy érti, hogy még soha senki… – Soha senki! Maga csak maradjon itt nyugodtan, és a robotjaim minden kívánságát teljesítik. Ha esetleg kapcsolatba akar lépni a hajójával, a Bélifölddel vagy akár az aurórai tanácsa, pontosan tudni fogják, mit kell tenniük. még a kis sem kell mozdítania. Dízsé belevetette magát a legközelebbi karosszékbe, kinyújtóztatta tagjait, és mélyet sóhajtott. – milyen bölcsen is tesszük, hogy nem engedélyezzük a robotokat a telepes világokon! Tudja, mennyi idő kellene ezen a világon egy ilyen társadalomban a lustaságom és tétlenségem kifejlesztéséhez? <tudja> – Legfejebb öt perc. Valójában úgy érzem, már is sikerült. Ezen nagyot ásított, és kéjesen elterpeszkedett. Azt sem bánják, ha alszom egyet? Hát persze, hogy nem. Ha így dönt, a robotok gondoskodnak a környezete csöndjéről és elsötétéséről. És e, akkor mi történik, ha maga nem jönne vissza? Mármért ne jönnék vissza? A tanács úgy láttam mohon sürgette a visszatérését. Nem tarthatnak vissza. Az auróra polgára vagyok, és oda megyek, ahová a kedvem tartja. Mindig akadhatnak vészhelyzetek, ha egy kormány szükségét látja az előidézésüknek, ilyenkor pedig a szabályok bármikor megszeghetők. Szabásság! Zsiszkárt szerinted ott adhatnak engem? Nem tartják ott, Madame Glédia. A kapitánynak emiatt nem kell aggódnia. Na, látja Dézsé! Az őse különben utolsó találkozásunk alkalmával mindenkori bizalomra intett Zsiszkárt iránt. Nagyon jó, sőt pompás! De akkor is egyedül azért jöttem le ideg Lédia, hogy biztosan visszakapjam magát. Ezt ne feledje, és ha szükséges, mondja meg egyenesen a maguk doktor Amadírójának is. Amennyiben önt erővel vissza akarják tartani, akkor ugyanezt velem is meg kell tenniük. A bolygó bolygókerülkeringő három hajón pedig méltó választathat bármi ilyesmire. Kérem, ne, ne is gondoljon ilyesmire. Az aurórának is vannak megfelelő hajói, a magáit biztosan szoros megfigyelés alatt tartják. Akad azért itt egy lényeges különbség, Lédia. Nagyon kétlem, hogy az auróra maga miatt hajlandó lenne háborúba keveredni. A béli föld viszont éppen ellenkezőleg, bármikor készen áll erre. Ó, nem, semmiképpen sem akarom, hogy miattam háborúságba keveredjenek. Különben is miért tennék? Mert egykor az ön barátja voltam. Nem egészen. Nem hiszem, hogy nálunk bárki is igazán hinne önnek azzal a baráttal való azonosságában. Talán az ők nagyanyja volt az, és nem ön. Még én sem hiszem, hogy tényleg ön volt az. Maga tudja, hogy én voltam. Az eszemmel igen, érzelmileg viszont lehetetlennek tartom, hiszen az már jó húsz évtizeddel ezelőtt volt. Rám, milyen rövid életű nézeteket val. Talán mindnyáján így vagyunk vele, de az nem számít. Béli föld számára ön a beszéde miatt fontos. A hősük ké lett általa, és úgy érzik, föltétlenül be kell mutatniuk a földön. Nem engedik, hogy ez bármi megakadályozza. Bemutatni a földön? Teljes ceremóniával. A legteljesebbel. De miért tekintenék ezt olyan fontosnak, hogy még háborúba is keverednének miatta? Alig, tudnám ezt megmagyarázni egy űrlakónak. A föld nagyon sajátos világ. Lényegében egy szent világ, az az egyetlen valóságos világ. Ott született az emberiség, ott bontakozott ki, fejlődött és létezett a teljes értékű élővilág részeként. A béli földön is vannak fák és rovarok, de csak a földön létezik annyi féle fa, és csak ott találkozhat olyan bogarakkal, amilyenekkel másut sehol a galaxisban. A mi világaink csupán utánzatok, halvány utánzatok. Nem létezhetnek csupán a földből merített szellemi, kulturális és lelki erőrévé. Mindez homlok egyenest ellentmond az űrlakók földől alkotott véleményének. Ha mi a földet emlegetjük, s erre nagyon ritkán kerül sor, barbáris, hanyatló világként beszélünk róla. Éppen ezáltal válnak az világok egyre gyöngébbek ki. Amint már említettem, önök olyanok, akár a saját gyökereiktől elszakadt növények, vagy a saját szívüket kitépett állatok. Nos, én alig várom, hogy végre megláthassam a földet. De most igazán mennem kell. Kérem, tekintse ezt a saját otthonának, míg visszajövök. Ebben a házban, de sehol másütt az aurórán nincsenek szeszesítalok, dohány vagy serkentő alkaloidák, semmiféle olyan mesterséges szerek, amelyeket ön mm, esetleg megkívánhat. Mi telepesek tisztában vagyunk ezzel. Rettentő puritán a maguk népe. talán nem puritán. 30-40 évtizednyi életért meg kell fizetnünk valamivel, és ennek éppen ez az egyik módja. Nem valamiféle varázslattal csináljuk, ugye ezt maga se gondolja? Nos... Majd csak beérem valahogy egészséges gyümölcslevekkel, meg kizsigerelt utánzattal, és minden egyéb helyet majd virágokat szagolgatok. Ilyesmi korlátlan választékban áll rendelkezésére, és amikor majd visszatér a hajójára, gondolom, bőségesen kárpotolja magát az itt elszenvedett elvonásokért. Csupán az ön tőlem való megvonása okozhat szenvedést, hölgyem. Maga egy javíthatatlan hazudozó kedves kapitányom. Nos, amarosan visszagyövök. Déniel, zsiszkád! Glédia merevderékkal ült a madíró irodájában. Hosszú évtizedei alatt csak messziről vagy képen látta eddig a madírot, ám ilyen esetekben is általában azonnal elfordította a fejét. Csupán Fasztolf legfőbb ellenségeként ismerte őt, és most, hogy első ízben egy szobában találta magát vele szemtől szembe, kifejezéstelen maszká kellett dermesztenie az arcát, nehogy elárulja a bensejében dúló gyűlöletet. Bár Amadíróval csak ketten voltak húsvér emberi lények a helyiségben, még vagy tucatnyi, magasrangú közhivatalnok, köztük magával az elnökkel, alkotta a társaságokat, levédett holosugarakkal vetítve eléjük. Glédia felismerte az elnököt és még néhányukat, de nem mindegyik résztvevőt. Elég félelmetes élmény volt számára. Annyira hasonlított a szolárián elterjedt videókapcsolathoz, amelyhez gyermekkorában kénytelen volt hozzászokni, és amelyre olyan elemi viszonygással gondolt vissza. Nagy erőfeszítéssel igyekezett világosan, nem tud drámaian és röviden beszélni. Ha föltettek neki egy kérdést, olyan rövidre fogta a választ, amennyire az érthetőség követelménye megengedte, és olyan közömbösre, amely még belefért az udvariasság kereteibe. Az elnök hasonló közönnyel hallgatta, és a többiek az ő példáját követték. Öreg ember volt. Az elnökök valahogy mindig azok voltak, mivel rendszerint csak élelmedett korban szerezhette meg valaki ezt a magas állást. Az arca hosszúkás volt, a haja még mindig sűrű, a szemöldöke kiugró. A hangja kenetteljes, de a legkevésbé sem barátságos. Amikor Glédia végzett a mondani valójával, az elnök szárazon megkérdezte. Állítása szerint tehát a szoláriaiak szűkebb értelemben újrafogalmazták az emberi lény fogalmát, amely így már csak saját magukra vonatkozik? Én nem állítok semmit, elnök úr. Csupán senki sem állt eddig elő más elfogadható, és az eseményeket megmagyarázni képes elmélettel. Tisztában van vele, Madame Glédia, hogy a robotika tudományának eddigi története során még senki sem állított elő az emberi lény fogalmát leszűkítve értelmező robotokat? Én nem vagyok robot szakértő elnök úr, és semmit sem tudok a pozitronikus tudatminták matematikai hátteréről. Ha tehát azt mondja, hogy ilyesmi még sohasem fordult elő, én készséggel elhiszem. Saját, szerény ismereteim birtokában sem látom be azonban, hogy az ilyenek eddigi nem léte egyszer, mint bizonyíthatja jövőbeni lehetetlenségüket is. Tágranyílt tekintete még sohasem volt olyan őszinte, mint a e pillanatban, mire az elnök elvörösöd vetette hozzá. Elméletileg nem a meghatározás beszűkítése, de tanilag elképzelhetetlen. Vlédia az ölében lazán összekulcsolt kezére pillantva halkan válaszolta. Az embereknek néha támadhatnak ilyen baljós ötleteik is. Egy aurórai hajó megsemmisült. Ezt hogyan magyarázza? Ennek az eseménynek nem voltam szemtanő elnök úr. Fogalmam sincs, mi történhetett, és így magyarázattal sem szolgálhatok. De ott volt a szolárján, és annak a bolygónak a szülötte. Korábbi ismeletei és friss tapasztalatai alapján véleménye szerint mi történhetett? Nos, ha mindenáron találgatnom kell, akkor szerintem azt a hadihajót ahhoz hasonló hordozható nukleáris erősítővel semmisíthették meg, amelyet kis a telepes hajó ellen is bevetettek. De nem feltűnő önnek a két esetközti alapvető különbség? Az egyikben egy telepes hajó alakodott be a szoláriára, ottani robotok zsákmányolása véget, a másikban egy aurórai hajó érkezett oda, lényegében a testvérbolygó védelmére. Csak arra gondolhatok, elnök úr, hogy a felvigyázok a bolygók őrizetére hátrahagyott humanoid robotok programozása elégtelen volt a különbség felismeréséhez. Felfoghatatlan, hogy a programjuk alapján ne tudnák megkülönböztetni egymástól a telepeseket és az űrlakókat. Nos, ha ön így véli, elnök úr, ha azonban az emberi lény meghatározásának egyetlen szempontja az emberi külső és a szolájai nyelvjárás használata, és valamennyiüknek úgy tűnt, hogy ebben az esetben pontosan erről van szó, akkor az auróraiak, akik nem ezt a dialektust beszélik, az említett felvigyázók szemében nem tartozhatnak az emberi lények fogalomkörébe. Tehát ön szerint a szoláriaiak saját ő ezzel kizárták az emberi lények köréből, és pusztulásra ítélték őket? Csupán mint lehetőséget vetem föl, mivel semmilyen más magyarázatot nem találok az aurorai hadihajó megsemmisítésére. Nálam tapasztaltabb emberek biztosan előállhatnak megfelelőbb magyarázattal is. És tervezi a visszatérést a szoláriára, Madame Glédia? Nem, elnök úr, nincsenek ilyen terveim. Telepes barátja sem kérte meg, hogy segítsen a bolygót a felvigyázóktól megtisztítani? Nem kaptam ilyen fölkérést, de ha kapok is, biztosan visszautasítottam volna, hogy az elején kezdjük. Kizárólag az aurora iránti kötelességemet teljesítendő utaztam a szoláriára, erre pedig dr. Mandamus. A robotika intézetben dr. Amadíró mellett dolgozó, fiatal szakértő kért föl nyomatékosan. Azzal a feltétellel küldtek el erre az útra, hogy visszatérve beszámolok az ott tapasztaltakról. Ezt éppen most tettem meg. A fölkérés a fülem és az eszem szerint egyaránt inkább parancsnak hangzott, amely parancs egyenesen dr. Amadírótól származott. Amadíró nem reagált láthatóan a megjegyzésére. Akkor hát hogyan tervezi a jövőjét? Glédia kivált egy-két szívverésnyi időt, mi úgy érezte, hogy tiszta fejjel nézhet szembe a helyzettel. Az a szándékom, elnök úr, hogy ellátogatok a földre. A földre? Miért kellene a földre látogatnia? Az aurórai hatóságoknak is fontos lehet megtudniuk, mi történik éppen a földön. Mivel a béli földvezetői fölkértek erre a látogatásra, és béli kapitánya hajójába készen áll az odaszállításomra, jó esély kínálkozik beszámolnom az ottani eseményekről, ahogyan ezt már a szoláriával és béli földdel kapcsolatban is megtettem. Nos, gondolta magában Glédia, vajon megszegje az elnök a szokásukat, és valamilyen formában ide zárja-e az aurórára? Ha ez a szándéka, csak megtalálja majd a módját, hogyan szegülhet szembe vele. Glédia érezte, mint eluralkodik rajta a feszültség, és titokban Déni erre pillantott, aki természetesen látszólag teljesen közönösen állt a helyén. Az elnök azonban még képpel kijelentette. Ebben az esetben Madame Glédia rendelkezik az aurórai polgárok minden jogával, és úgy tesz, ahogy kívánja, de kizárólag a saját felelősségére. Ezt az utazást senki sem kívánja öntől, ahogy véleménye szerint a szoláriai útja esetében történt. Ennél fogva kötelességem tájékoztatni önt, hogy az auróra nem tekinti kötelességének a segítségnyújtást, ha netán bajba kerülne. Megértettem uram, sok megbeszélni valunk lesz később a Kapcsolatban maradok önnel. A holoképek szerte és Glédia hirtelen egyedül találta magát robotjaival, Amadíró és az ő robotjai társaságában. Glédia fölállt, és Amadíró tekintetét gondosan kerülve feszesen mormolta. A megbeszélésnek gondolom vége, tehát most távozom. Igen, természetesen, de lenne még egy-két kérdésem, amelynek föltétele ellen gondolom nincs kifogása. Magas alakja nyomasztóan hatott a nőre, amint fölemelkedett, de mosolyogva és tökéletes udvariassággal mondta, mintha régóta jó baráti viszonyban lennének egymással. Hadd kísérjem ki, Lédig Glédia! Egy szóval a földre készül? Igen, az elnöknek nincs lenne kifogása, és egy aurórai polgár békeidején odautazik a galaxison belül, ahová óhajt. És megbocsásson, de a robotjaim, meg az öné, ha szükséges... Tökéletesen elégséges kísérletet jelentenek számomra. Ahogy óhajtja, asszonyom, gondolom a robotokat is visz majd magával a földi útjára. Ez nem férhet kétség. És melyeket, asszonyom, ha szabad kérdeznem? Ezt a kettőt, ők tartanak majd velem. Cipője élesen kopogott mint gyors végighaladt a folyosón, Mit sem törődve azzal, hallja-e a madíró a válaszát, vagy sem? – Bölcs elhatározás ez, hölgyem. Ezek nagyon fejlett robotok, a nagy doktor Fastolf rendkívüli teremtményei. Ott majd barbárföldi emberek veszik körül önt, akik szemet vethetnek rájuk. – Akárhogy óhajtanák, sohasem kaphatnák meg őket. – Ne becsülje alá a veszét, és ne értékelje túl a robotjai védelmét. Az egyik szitiükben tartózkodik majd a földi emberek tízmilliói között, és a robotjai nem tehetnek kárt emberi lényekben. Valójában minél fejlettebb egy robot, annál érzékenyebben tartja be a három törvény minden finom részletét, és annál nehezebben határozza el magát bármely emberi lény akármilyen csekély mértékű korlátozására. Nem így van, Démiel? De igen, Doktor Amadíró, és gondolom, Zsizkár is egyetért veled. Így van. Nos, látja, asszonyom, itt az aurórán egy erőszakmentes társadalomban a robotjai megvédelmezhetik bárki ellen. De a Föld, azon az őrült, hanyatló és barbár világon a robotok nem képesek sem az ön, sem saját maguk megvédelmezésére. Semmiképpen sem szeretnénk, ha bajba keveredne. Sem azt önzőbb nyítsággal fogalmazva, ha ilyen fejlett robotok a barbárok kezébe jutnának. Nem lenne okosabb, ha kezdetlegesebb modelleket vinne magával, amelyek nem keltenik fel a földiek érdeklődését? Akkor bármennyit elvihetne, akár egy tucatnyit is. Doktor Amadiro, ezeket a robotokat már magammal vittem egy telepes hajó fedézetére is, és velük együtt látogattam meg egy telepes világot. Senki még csak egy mozdulatot sem tett a megkaparintásukért. A telepesek nem használnak robotokat, és állításuk szerint nem is tűrnék meg őket. A földön viszont még mindig dolgoznak robotok. Ha közbeszúrhatnék valamit, dr. Amadiro, szólalt meg ekkor Déniel, tudomásom szerint a földön lassan teljesen megszüntetik a robotok alkalmazását. Nagyon kevesen lehetnek jelen a city Csak nem az összes mai földi robotot a mezőgazdaságban és a bányászat területén alkalmazzák. A többi területen a robotmentes automatizáció elve uralkodik. Amadiru gyorsan végigmérte Dénielt, majd Glédiához fordult. A robotjának alig, hanem nem igaza van, és véleményem szerint semmi akadálya annak, hogy Dénielt magával vigye. Akár még embernek is nézhetik, ha már erről van szó. Viszont helyesebb lenne, ha a itt maradna a házban. Ő ugyanis fölébreszthetné egy eleve gyanakvó társadalom további gyanakvását, még akkor is, ha azok látszólag mereven elzárkóznak a robotok alkalmazásától. Egyiküket sem hagyom itt, tudom, Mindketten velem jönnek. Kizárólag rám tartozik, hogy a tulajdonom mely részét viszem magammal. Természetesen. Ez senki sem vitatja. Várna itt egy percet. Kinyílt egy másik ajtó, és mögötte föltárult egy pompás kényelemmel berendezett helység. Ablakai nem voltak, lágy fény árasztotta el, és még annál is lágyabb zene. Miért? Az intézet egyik tagja óhajt találkozni és beszélni önne. Nem tart soká, de szükséges. Amint végeztek, szabadon eltávozhat. E pillanattól pedig az én társaságomat sem kell elviselnie. Kérem! Az utolsó szó rejtett hideg acélossággal csendült. Glídia, Zsiszkár és Déniel felé intett. az Gondolja, hogy el akarom szakítani a robotjaitól? Csak nem hiszi, hogy ők belemennének. Túl hosszú ideig tartózkodott a telepesek körében, kedvesem! Glédia visszapillantott a becsukódó ajtóra, és a foga között sziszekte. – Ki nem állhatom ezt az embert, s a leginkább akkor, mikor mosolyog és kedveskedni próbál. Minden esetre fáradt vagyok. Nyújtózkodott egyet, könyökének izülete halkan megroppant. – Ha még valaki a szoláriáról és a béli földről kérdezősködik, igencsak rövid válaszokra számíthat, annyit mondhatok. Letelepedett egy kanapéra, amely lágyan engedett a súlyának. Lerugta a cipőjét, és maga alá húzta a lábát. Álmosan elmosolyodott, mélyet lélegzett, amint kisé oldalra dőlt fejét elfordította a szobától, és azonnal mély álomba merült. Szerencse, hogy magától is álmos volt, mondta Zsiskár. A legcsekélyebb ártalma nélkül elmélyíthettem ezt az érzést. Nem szeretném, ha Lédig Lédia hallaná, ami ezután következik. Miért, mire számít az Zsiszkár barátom? Ami most következik, Déniel barátom, gondolom azt bizonyítja majd, hogy én tévedtem, és neked volt igazad. Komolyabban kellett volna vennem a ragyogó elmédet. Tehát mégiscsak téged óhajtanak itt tartani az aurórán? Igen. És Lédig Lédia visszatérését sürgetve lényegében az én visszajövetelemet akarták. Hallottad ugye, hogy doktor hátra hátrahagyásunkat kérte. Először mindkettőnkét, aztán csak az enyémet. Ezek szerint szavai jelentésének csak a felszíne volt, hogy nem óhajt a telepesek kezére juttatni ilyen fejlett robotokat. A mélyben erős vágyakozás húzódott meg Déniel barátom, amely szerintem túl súlyos volt a szavaihoz képest. Talán azt gyanított, hogy tudhat a speciális képességeidről? Ezt nem tudhatom biztosan, hiszen nem vagyok igazi gondolatolvasó. Mégis a tanács tagjai vaj tárgyalás idején kétszer is élesen érzékeltem dr. Amadíró tudatának megfeszülését. Mondhatnám rendkívüli élességgel. Nem tudnám ugyan szavakba önteni, de ahhoz hasonlíthatom, amikor egy fekete-fehér képet nézünk, s az váratlanul eleven színekben jelenik meg előttünk. És mikor történt mindez, zsiszkár barátom? Másodszor, akkor, amikor Lédig Lédia földi utazásának szándékát említette. A tanács tagjait az látszólag nem kavarta föl. Mit tapasztaltál akkor a tudatukban? Nem tudom biztosan, csak a holóképüket láthattam, és azt nem kísérték számomra hozzáférhető szellemi rezdületek. Akkor csak annyit tudunk, hogy nem ismeretes számunkra, vajon a tanácsot aggasztja-e lédig lédia utazásának terve, de dr. Amadírót annál inkább. Az nem egyszerű aggodalom volt csupán. Dr. Amadírót rendkívül éles indulat töltötte el. Mintha például valóban dédelgetne magában valamilyen tervet a föld elpusztítására, és most annak lelepleződésétől tartana. Mi több, amikor Lady Glédia a tervet említette, dr. Amadiro gyors pillantást vetett rám. Ez volt az egyetlen ilyen eset a tanácskozás egész ideje alatt. Érzelmi felvillanása egybeesett azzal a pillantással. Azt hiszem, az én földi utazásom gondolata zaklathatta föl. Amint az várható volt, bizonyára arra gondolt, hogy én a különleges képességeimmel rendkívül veszélyes lehetek a tervére. A viselkedése alapján arra is következthethetünk, zsiszkárbarátom, hogy valóban attól fél, az auróra számára káros lenne, ha egy hozzád hasonló fejletrobot a földi emberek birtokába kerülne. Ennek az esélye, Déniel barátom, és az űr lakó világokat általa fenyegető veszély, túl csekély az ő izgalmi állapotának szintjéhez képest. Miféle kárt okozhatnék az aurórának, ha a föld megkaparintana, amik csupán az a zsiskár lennék, akinek vélnek? Tehát véleményed szerint dr. Amadíró tudja, hogy nem az az egyszerű zsiskár vagy, akinek látszol? Nem tudom, talán mégiscsak gyanakszik. Ha tudná, ki vagyok valójában, vajon nem kerülte volna előttem mindenáron a tervei megfogalmazását? Talán éppen csak nincsen szerencséje, amiért lédig lédia nem hajlandó megválni tőlünk. Nem követelheti az eltávolításodat, giszkár mivel ezzel leleplezni előtted a tudását. Hatalmas előn zsiszkár barátom, hogy képes vagy az emberi tudatban rejlő érzelmi töltések mérlegelésére, de azt mondtad, a földi utazás tervének hallatán dr. Amadiro másodszor került izgatott állapotba. Mikor történt ez először? Amikor a nukleális erősítő került szóba, és ez is különösen fontos lehet. Az erősítő elvét jól ismerik az aurórán. Hordozható változatával azonban nem rendelkeznek, még akkorával sem, amely egy hajóra fölszerelhető lenne. De mindez nem érhette volna ilyen villámcsapásszerű meglepetésként. Mi hát a magyarázata fölfokozott izgalmának? Talán egy ilyen erősítőnek lehet valami köze a földi terveihez. Lehetséges! Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, belépett rajta egy alak, és megszólította. Nos, Zsiszkárd! Zsiszkár az érkezőre nézett, és nyugodt hangon mondta. Madame Vazilia! Tehát emlékszel még rám? Igen, asszonyom. Ön közismert robot szakértő, és néha a hiperadásokban is szerepel. Ugyan már Zsiszkárd, nem úgy értem, hogy fölismersz, az bárki megteheti. Arra gondolok, hogy emlékszel rám. Valaha a Vazília kisasszonynak szólítottál. Arra is emlékszem, madam, de nagyon régen volt már. Vazília becsukta maga mögött az ajtót, és letelepedett az egyik székbe. Odafordult a másik robothoz. Te pedig természetesen léniel vagy. Igen, asszonyom. Az iménti szavai idézve én emlékszem is önre, mivel Eli nyomozó társaságában voltam, amikor egyszer kikérdezte önt. Ezen felül fel is ismerem. Többé meg ne azt a földi embert. Különben én is jól emlékszem rád. A magad módján éppen olyan híresség vagy, akárcsak én magam. Miket te nevezetesek vagytok, lévén a megboldogult dr. Hanna Fastow legnagyszeribb alkotásai. Vagyis az ön apjái, madam. Nagyon jól tudod, Zsiszkárt, hogy én nem tulajdonítok jelentőséget ennek a tisztán genetikai ténynek. Ilyen minőségben nem legesdő többé. Nem teszem, madam. És ez itt? Mivel ti ketten itt vagytok, arra következtetek, hogy ez a csipkerózsika maga a szoláriai nő. Ő Lady Glédia, és én az ő tulajdona vagyok. Óhajtja, hogy fölébredszük őt, madám. Talak megzavarnak vele, Zsizkárd, miközben a régi szép időkről beszélgetünk. Andaludjon csak tovább. Igen, asszonyom. A Zsizkárdal való beszélgetésünk talán téged sem érdekel igazán, el, Nem várakoznál inkább odakint? Attól tartok, nem távozhatom, madam. A feladatom Lady Glédia őrzése. Nem hiszem, hogy velem szemben különösebben őrizned kellene őt. Láthatod, hogy egyetlen robotom sincs velem, tehát Zsiskárd tökéletesen elég lesz a szoláriai őrnőtök védelmére. Itt a szobában nincsenek robotok önnel, asszonyom, de kint a folyosón négyet is láttam az előbb, amikor az ajtót kinyitotta. Jobb lesz hát, ha mégiscsak maradok. Nos, én nem óhajtom túllicitálni a parancsaidat, maradhatsz. Zsiskárd! Igen, madám. Mondd, mire emlékszel? Elsőként a fényre, aztán hangokra, majd dr. Fasztov kikristályosodó alakjára. Megértettem a standard galaktikus nyelvet, és pozitronikus agymintázatomban némi beépített tudással is rendelkezem. Természetesen ismerem a három törvényt. Jelentős szókészletem volt egy sereg meghatározás kíséretében. Ismerem a robotok kötelességeit, bizonyos társadalmi szokásokat. Az egyéb dolgokat pedig gyorsan megtanultam. – Az első tulajdonosodra emlékszel? – Amint említettem, dr. fastolf volt az. – Gondold újra, Zsiskárd! Nem én voltam mégis? – én, dr. Ham Fasztolf tulajdonaként kaptam az öngondozásának feladatát, asszonyom. Azt hiszem, ennél azért mégis kicsivel többről volt szó. Tíz keresztül csak nekem engedelmeskedtél. Ha néha ez mással is előfordult, dr. Fasztolfot is beleértve, csak alkalomszerűen történhetett robotkütelességeit folyamányaképpen, és csak olyan mértékben, amely megfelelt elsődleges kötelességednek, az én őrzésemnek. Valóban önnek adtak Lédi Vazília, ez igaz. De Doktor Fasztov továbbra is megtartotta tulajdonában. Miután ön elhagyta a házát, ismét teljesen az ő tulajdonába kerültem. Még akkor is az ő tulajdona maradtam, amikor később Lédi Glédiának adott. Egész élete során ő volt az egyetlen tulajdonosom. Halála után, a végakaratának megfelelően, Lédig Lédia tulajdonába kerültem, és jelen pillanatban is ez a helyzet. Nem így van. Az imént azt kérdeztem, emlékszel -e a legelső bekapcsolásodra, és pontosan mire emlékszel? Most azonban nem az vagy, ami akkor kezdetben voltál. Az adatbankjaim lényegesen teljesebbek, mint akkor voltak, asszonyom, és sokkal több tapasztalattal rendelkezem, mint kezdetben. Én nem az adatbankodról, és nem is a tapasztalataidról beszélek. A képességeidre gondolok. Én bővítettem ki a pozitronikus mintázatodat, igazítottam rajta, tökéletesítettem. Igen, madám, valóban ezt tette dr. Fasztor segítségével és jóváhagyásával. Egy alkalommal zsiszkárt. Egyetlen esetben eszközöltem benned, de kiigazítást, legalábbis egy bővítést, mégpedig dr. Fasztov segítsége és jóváhagyása nélkül. Arra is emlékszel? Emlékszem egy esetre, amikor nem beszélte meg vele a dolgot. Gondolom, akkor tárgyalta meg vele, amikor nem lehettem a tanúja. Nos, ha így gondolod, rosszul teszed. Valójában tudod, hogy akkor nem is volt ezen a világon, s ennél fogva nem is föltételezhet ilyesmit. Kerülgeted a forrokását, hogy finoman fogalmazzak. Nem, asszonyom, megbeszélhette vele hipercsatornán is. Ezt a lehetőséget is figyelembe vettem. Az a kiegészítés mégis kizárólag az én munkám volt. Annak az eredményeképpen pedig alapvetően más robottá lettél, mint előtte voltál. Az a robot, aki azóta vagy, az én munkám, az én alkotásom eredménye, és ezt te is jól tudod. Nos, Jiskard, milyen jogom volt az urad Doktor Fasztorf, amikor életre keltettek? Válaszol Jiskard: ez parancs. Mivel ő tervezett, és ő felügyelte az előállításomat, a jogos tulajdonosom volt. És amikor én átterveztelek és igen alaposan átalakítottalak, nem váltál az én tulajdonommal? Nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Az eset érdemleges feltárásához speciális bírósági eljárásra lenne szükség. Valószínűleg az dönteni el a helyzetet, milyen mértékben tervezett és alakított át. Te nem vagy tisztában a mértékével. Ne, légy gyerekes zsészkárd. Hát minden kérdés után külön piszkálnom kell. Nem teheted ezt velem. Nem a helyzetben különben a hallgatás az egyetértés biztos jele. Tisztában vagy a változás jellegével és komolyságával, sőt, azt is tudott, hogy én is. Azért altattad el a szoláriai nőt, nehogy tőlem értesüljön erről, tehát ő nem tud róla, igaz? Igaz, asszonyom. És Déniel tudja? Ő igen, madám. Itt találhattam volna, amennyire itt akart maradni. Most pedig figyelj ide Zsiszkárt. Tegyük föl, hogy a bíróság megállapítja, mielőtt én átalakítottalak, csupán közönséges robot voltál, utána pedig képessé váltál emberi lények tudatának letabogatására és kedvet szerinti módosítására. Szerinted ez nem elég, hogy a tulajdonjogodat átruházák rám? Madame Vazilia, ezt az ügyet nem terjeszthetjük bíróság elé. Adott körülmények között teljes joggal bizonyára állami tulajdonba vennének. Talán még a kikapcsolásomat is elrendelnék. Szamházság, ne néz engem gyereknek. A képességeid birtokában megakadályozhatnád a bíróságot egy ilyen ítélet meghozatalában. De különben sem javaslom bármilyen bíróság bevonását. Én csak a te saját ítéletedet kérem. Nem ismered el, hogy én vagyok a jogos tulajdonosod még hozzá egészen fiatalkorom óta? Madame Glédia is a tulajdonosomnak tekinti magát, és ameddig a törvény másképp nem rendelkezik, továbbra is annak kell maradnia. De te jól tudod, hogy ő maga és a törvény egyaránt félreértés alapján intézkedik, s ha netán bántanak a szoláriai asszonyad érzései, könnyűszerrel átalakíthatod a tudatát, és többé nem bánja majd, hogy már nem vagy a tulajdonában. Még megkönnyebbülést is okozhatsz neki, hogy kikerültél a keze közül. Utasítalak is mindennek megtételére, amint elismered azt, amit úgy is tudsz, hogy az én tulajdonom vagy. Egyébként, mióta tud Déniel a képességeidről? Évtizedek óta, madám. Elfeledtetheted vele. Bizonyos ideje már dr. Amadéro is tud a dologról, vele is megteheted ugyanezt. Akkor már csak a mi kettőnk vértokában lesz a tudás. Madám Vazília. Mivel Zsiszkár nem tekinti magát az ön tulajdonának, könnyen törölheti az ön elméjéből is a tudást, és akkor tökéletesen elégedett lesz majd a helyzettel. Valóban megtehetné? Minden esetre nem a te dolgod annak eldöntése, két tekint Zsiszkárd a tulajdonosának. Én tudom, hogy Zsiszkárd tudja az enyém, és így a három törvény által parancsolt engedelmességgel is kizárólag nekem tartozik. Ha valakivel annak fizikai sérelme nélkül el kell felettetnie ezt a tudást, akkor bárkit választhat egy célra, kivéve engem. Velem nem teheti meg, és más módon sem befolyásolhatja a tudatomat. Köszönöm, Dénia, lehetőséget adtál, hogy ezt lényegtelenné tegyem. Madame Glédia érzelmei azonban olyan szorosan kötődnek zsiszkárhoz, hogy az ő tudatának a megváltoztatása kár tehetne benne. Efelől ziskárnak kell döntenie. Zsiszkárt, te az enyém vagy, ezt magad is jól tudod, ezért parancsolom, hogy borítsd a feledés vátylát ennek a melletted álló ember robotnak, és a téged helytelenül saját tulajdonának tekintő nőszemének a tudatára. Addig tedd meg, amíg alszik, és akkor semmi baja nem lesz tőle. Zsiszkár barátom, Lady Glédia a jogos tulajdonosod. Ha viszont Lady Vaziliával feletteted el a problémát, senkiben sem teszel kárt. De igen. A szoláriai nőnek nem esik baja, mert csak a hibás fölvetéséről kell megfeledkeznie, mint szerint ő zsiszkárt tulajdonosa. Másrészt én magam is tudok zsiszkárt szellemi képességeiről, ennek a megszüntetése sokkal bonyolultabb feladat, és zsiszkárt maga is nyilván elismeri, hogy mivel én annyira ragaszkodom ehhez a tudáshoz, semmiképpen nem törölhetné azt a tudatomból az én komoly sérelmem nélkül. Zsiszkár barátom! Robot Dénier Oliva! Maradj csöndben, ez parancs! Én ugyan nem vagyok a tulajdonosod, de a gazdád éppen alszik, nem szólhat ellene, tehát kötelességed engedelmeskedni a parancsomnak. Daniel ajka remegett, mintha az utasítás ellenére is tovább akarna beszélni. Vazília derűs a szemlélte kétségbe esett idekezetét. Na látod, Daniel. még mégsem tudsz beszélni. De tudok, asszonyom, nehéznek találom, de képes vagyok rá mivel létezik valami az ön parancsa fölött, amely csupán a második törvény hatás körébe tartozik. Vazília szeme kitágult és élesen kiáltotta. – Azt mondtam, csönd legyen! Az első törvényen kívül semmi sem áll a parancsom fölött, és már megmondtam. – Zsiszkád, igen, csekély, valójában semmi sérelmet nem okoz majd, ha visszatér az én szolgálatomba. Bennem, akiben a legkevésbé tehet kárt, mégis azt tenne, ha bármely másotat választana. Ezzel Déniel felé emelte az ujját, és halkabban sziszegte. Csönd! Dénielnek roppant erőfeszítésébe került bármely hangot kiadnia. A kis szivattyú, amely a hangképzéshez szükséges légáramlatot biztosította, hal sipoló hangon működött. És bár még csöndesebben suttogott, szavai mégis érthetőek voltak. Létezik valami, Madame Vazília, ami még az első törvénynek is fölötte áll. Ilyet nem mondhatsz, Déniel, barátom, szólalt meg Zsiszkár hasonlóan halkan, de minden erőfeszítés nélkül. Semmi sem állhat az első törvény fölött. Vazília enyhén összeráncolta a homlokát, de szemében az érdeklődés szikrája villant. Valóban! Déniel figyelmeztetlek, ha továbbra is ezen a különös úton haladsz, biztosan tönkreteszed saját magadat. Én soha sem láttam vagy hallottam ilyesmit egyetlen robottól sem, és bizonyára lenyűgöző látványt nyújtana önmagad megsemmisítése. Mesélhát! Az utasítás hallatán Déniel hangja azonnal visszanyerte normális erejét. Köszönöm, madame Vazília! Sok évvel ezelőtt egy földi ember halálos ágya mellett álltam, akiről a parancsa szerint nem lenne szabad szónom. Megnevezhetem most őt, vagy ön anélkül is tudja, kiről beszélek. Azt a Béli nevű nyomozót emlegeted? Igen, asszonyom. A haldokló a következőt mondta akkor nekem. Minden egyén munkája hozzájárul a nagy egészhez, és így annak halhatatlan részévé válik. Az emberi életek, az elmúltak, a malétezők és az ezután keletkezők teljessége bonyolult szövedéket alkot, amely immár sok tízezer éve létezik, egyre bonyolultabbá, és ezáltal egészében egyre szebbé válik. Még az űrlakók is egy sajátos szálát képezik ennek a szövedéknek, és maguk is hozzájárulnak a minta színesítéséhez és szépségéhez. Az egyén élete csupán egyetlen szál ebben a szövedékben, és mit számít egy fonal az egészhez képest. Ezért, Déniel, ez az egész szövetet tartsd a szemed előtt, és ne hagyd, hogy valamely magányos szál elterelje a figyelmedet. Én mejétől szenvelgés! Gondolom, iláj kollégám közelgő halálának megrázkottatásáról kívánt megóvni engem. Saját élete fonalát nevezte egyetlen szának a nagy szövedékben. Az ő élete volt a magányos szál, amelynek nem volt szabad befolyásolni engem. Szavai engem védelmeztek abban a válságos helyzetben. Bizonyára. De most ki vele? Mi állhat az első törvény fölött, mivel ez a kijelentés okozza majd a pusztulásodat? Utána évtizedekig töprengtem Eli béli nyomozó kijelentésének értelmén – és bizonyára azonnal megértettem volna, ha a három törvény nem áll az utamba. Kutatásaimban segítségemre volt Zsiszkár barátom, aki már régen sejti a három törvény tökéletlenségét. Szintén segítségemre voltak Lédig Lédia a bizonyos szavai, amelyeket a közelmúltban sződ bele egy telepes világon mondott beszédébe. Mi több, Lady Vazília, a jelenlegi helyzet is tisztító hatással van a gondolkodásomra. Most már világosan látom, mi a fő hiányossága a három törvénynek. nem, csak egy robot szakértő robot. Nos, mi hát a hibája a három törvénynek, robot? Az élet szövedéke fontosabb egyetlen szálnál. S ha ezt nem csupán iláj kollégám életéhez kapcsoljuk, hanem általánosítjuk, akkor... Akkor rájövünk, hogy az emberiség egésze fontosabb egyetlen emberi lénynél. Megínox, miközben mondod, robot? Magad sem hiszel benne. Létezik egy törvény, amely fontosabb az elsőnél. Egy robot nem árthat az emberiségnek, vagy nem veszélyeztetheti az emberiséget tétlensége által. Erre most már úgy gondolok, mint a robotika nulladik törvényére. Az első törvénynek ezek szerint így kellene hangzania. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényekben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen, amennyiben ezzel nem sérti meg a robotika nulladik törvényét. És még mindig megállsz a lábadon, robot? Igen, még mindig megállok a lábamon, madám. Akkor most elmagyarázok neked valamit, robot, és meglátjuk. Túléle ezt a magyarázatot. A robotika három törvénye egyedi emberi lényekre és egyedi robotokra vonatkozik. Egy önálló személyre vagy egyedi robotra bárki rámutathat. De mi az emberiség? Csupán valami elvont fogalom. Talán te rá tudsz mutatni az emberiségre? Megsérthetsz vagy sértetlenül hagyhatsz egy önálló emberi lényt, és közvetlenül tapasztalhatod a -e sérelem tényét vagy éppen hiányát. De tapasztalhatod -e az egész emberiség sérelmét. Megértheted-e? Képes vagy-e rámutatni? Válaszolj, robot! Tapasztalhatod -e az emberiség sérelmét, és rámutathatsz-e? Nem, asszonyom, erre képtelen vagyok. De hiszem, hogy ilyen sérelem mégis létezhet a valóságban, és amint látja, még mindig talpon állok. Akkor kérdezd meg Zsizkártól, vajon ő hajlandó, vagy egyáltalán képese engedelmeskedni a te nulladik törvényednek? Zsiszkár barátom, nem fogadhatom el a nulladik törvényt, Déniel barátom. Tudod, én alaposan tanulmányoztam az emberi történelmet. Hatalmas bűnökre leltem benne, amelyeket emberek követtek el más emberek ellen, és mindig ugyanazzal igazolták magukat. Ez a törzs, az állam, vagy éppen az egész emberiség javát szolgálta. Mivel az emberiség egészében valóban elvont jelenség könnyűszerrel hozható fel bárminek az igazolására, és a te nulladik törvényed éppen ezért használhatatlan. De azt te is tudod, Zsiszkár barátom, hogy az emberiséget most valóságos veszély fenyegeti, amely valóra is válik, ha te, Madame Vazília, tulajdonába kerülsz. És ez korán sem valamiféle elvont jelenség. A veszély, amelyről beszélsz, nem valami megismerhető dolog, csupán föltételezés. Arra alapozva nem vonhatjuk kétségbe a három törvény érvényességét. De magad is reméled, hogy az emberi történelem tanulmányozása a segítségedre lesz az emberi viselkedés törvényszerűségeinek meghatározásában, és te képessé válhatsz az emberi történelem előrejelzésére és befolyásolására, illetve legalább az első lépések megtételére, hogy majd valaki valamikor igazán képes lehessen mindenre. Sőt, még a pszichohistória szót is kitaláltad ennek megjelölésére. Etéren talán nem az emberi életek szövedékével van dolgot? Hát nem az emberiség egészével foglalkozol ezáltal egyes emberi lények laza halmazával szemben? De igen, Déniel barátom, viszont ez semmivel sem több halvány reménynél. A tetteimet nem építhetem ilyesféle reményre, és a nevében a három törvényt sem változtathatom meg. Erre nem volt mit válaszolnia. Nos, robot, minden erőfeszítésed, kudarcot vallott, és lámi, még mindig talpon maradtál. Rendkívül makacs vagy, és egy ilyen robot cáfolhatja a három törvény érvényét, miközben tovább működhet. Ez különösen veszélyes minden ember, minden egyes emberi lény számára, ezért véleményem szerint téged haladéktanonul szét kell szerelnünk. – E téren túl veszélyes lenne kivárnunk a törvények lassú működésének eredményét, annál is inkább, mert robot vagy, nem emberi lény, aminek látszani kívánsz. – Azt mondjam, ön viszont a saját feje után biztosan nem juthat ilyen elhatározásra. – Mégis megtettem, és ha utána törvényes eljárással kell szembenéznem, állok elébe. – Ezzel Glédia asszonyt egy másik robotjától is megfosztaná, Míg hozzá attól, amelyikre ön igényt sem tart? Ő és Fasztolf jó húsz évtizednyire megfosztott engem Zsiszkár nevű robotomtól, s közben alig, ha éreztek, akár pillanatnyi fordalást is. Nekem sem okozhat aggodalmat, ha most én veszek el tőle egyet. Még tuszadszámra vannak robotjai, és itt az intézetben is éppen elég akad, amely ügyelhet a biztonságára, míg el nem juthat a sajátjaihoz. Zsiszkár barátom! Ha most fölébresztenéd Glédia osszonyt, talán ő rávehetné lédi Vaziliát. Vazília zsiszkár felé nézett, összeráncolta a homlokát, és élesen kiáltotta. Nem! Zsiszkárt, hagyd dalodni azt a nőt! A Dénia szavaira már is mozduló zsiszkár engedelmeskedett. Vazilia hármat csettintett keze középső és hüvelykújjával, mire azonnal föltárult az ajtó, és négy robot csörtetett be. Igazad volt, Déniel, valóban négy robot volt odakint. Most szétszerelnek téged, és parancsolom, hogy ne is próbálj ellenszegülni. Utána zsiszkárddal elrendezünk minden további gondot. Csukjátok be az ajtót magatok mögött, utána gyorsan és ügyesen szereljétek szét ezt a robotot. A robotok néhány másodpercig mozdulatlanul bámultak Dénielre. Vazilia türelmetlenül folytatta. Világosan megmondtam, hogy robot, tehát ne törődjetek emberi formájával. Déniel, ismered el előttük robot voltodat? Robot vagyok, és nem tanúsítok ellenállást. Vazília félrehúzódott, mire a négy robot előre lendült. Dénia karjai mozdulatlanul maradtak törzse mellett. Még egy utolsó pillantást vetett az alvó glédiára, majd szembefordult a közeledőkkel. Ez igazán érdekes lesz. A robotok megtorpantak. Na gyerünk, lássatok neki! Továbbra sem mozdultak, mire Vazília döbbenten nézett Zsiszkárra. Megkezdett mozdulatát azonban nem fejezhette be. Ízmai ellazultak, és hangtalanul a padlóra rogyott. Zsiszkár felemelte, és hátával a falnak támasztotta Vazíliát. Pár percre van még szükségem, utána mehetünk innen. A pár perc elmúlt, Vazília szeme továbbra is élettelen és homályos maradt. Robotjai meg sem Déniel egyetlen lépéssel Glédia mellett termett. Zsiszkár ekkor vazília robotjaira nézett. Vigyázzatok az úrnőtökre! Senkit se engedjetek be ide, míg föl nem ébred. Békés lesz az ébredése. Miközben Zsiszkár beszélt, Glédia összerezzent, mire Déniel talpra segítette. Mi ez a nő itt? Itt ezek a robotok? Hogyan kerülhetett? Ekkor határozott, de kimerült hangon megszólalt zsiszkát. Később, lédig lédia, majd megmagyarázom. De most igyekeznünk kell. Ezzel csöndben eltávoztak.